У морних, чорних очах, пишних, заблистіло гордо, і вона усміхнулася. Я ж би їй оповідала, їй найкращі казки, які лише знала, учила найкращих пісень. А що вона у мене те саме, що й боярська дитина, то правда. А може, не правда господини? – спитала. А от, каже, і все якось гордо, мов про свої говорить, Чиї полонини найкращі на чабаниці, як не Іванихі Дубихи? Чий товар такий гладкий, угодований, як не Іванихі Дубихи? А сама пригарна, чорнобрива Тетянка, пристроєна пишно, чи не Іванихі Дубихи? Цить-цить, Мавро!» Перебила Іваниха Дубиха, морщичи в строго брови, бо не любила підхлібства, ні в честь своєї особи, ні свого маєтку, бо була скромна, побожна і корилася, як може ніхто навіть з убогих в селі, Господу Богу, не забуваючи про нього та храм його святий. Цей цейсь каже, і знай, сходись, коли б як кажу, коли зможеш, і щоднині, погарчуй, пороби, що треба, попести, Тетянко, а там і вертай а в неділю свято, як зможу, буду, як не густо, то, бодай, хоч зрідка, з малою в тебе. А як Тетяна виросте, буде вже на відданні, тоді вже хай приходить, коли сама захоче, не втерпила Мавра, все-таки докинути. Як Бог дасть, то так буде, то нехай іде. А тепер не лишу, знай, Мавро, додала, що майже молячи, «Не полонини на чабаниці млин над водою маєток мій, а вона одна, вона моє щастя, мушу стерегти». В дорозі до мене не стріне її нічого злого, обізвалася мавразну і вже сміливіше, перелетить білу стежку «Від млина до гори, до мене мов а в долину пурхне і буде знову вас!» І вони ходубиха усміхнулися. «Якось то буде, Мавро», – сказала ласкаво, – «якось то буде!» Мавра задовольнилася, на тім і скінчилася. Чабаниця висока гора, почасти покрита старинними лісами, була одною з тих, на якій простягалися між лісом найшпішніші полонини декількох багачів, а між тим і багачки Іванихи-Дубихи. І на ній особливо з тієї сторони, по котрій тяглася біла стежка, де зеленіли полонини багачки, саме недалеко її шпиля висадила чабаниця із себе біля воскалу яку прозвали люди «прост білим каменем». З-під того білого каменя було видно і всі сусідні верхи і ліси, а між ними і одне село назване Третівка, що лежало чи не на угорській уже границі, і було справді, як сусідили села коло себе, зряду третє. Зі східної сторони чебаниці, з якої півгодини ходу від обійстя і млина Іванихи добихи, вибігала у ліс біла стежечка, що, як сказано, ще повище обвивала гору чебаницю і кінчалася за її плечима, злучаючися з одною широкою дорогою, що провадила в інші села, а також і в третівку. Ідучи тієї від млина дубихи вгору лісом, з одної сторони попри її полонини, а з другої попри глибоку пропасть, де журчав веселий потік, що ніколи не висихав. Потрапляв мандрівник трохи оподалік від берега пропасті за кількома старими смереками колибу бурдей Іванихи-дубихи. Біла стежка, що бігла попри колибу, оперізуючи Писливу чебоницю саме над яром не конче спинялася коло колиби, а коли б і байдуже було простежку, що могла іноді і непрошеного до неї гостя мундрівника впровадити до неї.